«Легенда про два монастирі» за невідомим автором. Де небо глибиною вабить очі, і де порослий бур'яном пустир, давним-давно стояв собі жіночий, а поряд чоловічий монастир. Жилось монахам краще б і не жити, і у монашок доля не сироп. Тому вони і почали робити один назустріч одному підкоп. Копали дні й ночі без спочину, тунель ладнали, щоб стояв віки. Жінки ж бо прокопали дві третини і лиш третину чоловіки. У них одразу заболіли спини, і тут, безсилий, навіть сам Амур. було їм важко. І тому мужчини, копнувши раз, ішли наперекур. Сиділи, дим крізь ніздрі пропускали, мабуть, чекали манни з висоти. Ну а жінки тим часом все копали і йшли вперед до світлої мети. Один мужчина проявив активність. Він так сказав, поцілувавши хрест, «Піднімем, браття, праці, продуктивність». Нехай святі благословлять прогрес. Чоловіки одразу засідали, писали постанову і декрет, Ну а жінки тим часом все копали, забувши в тому, швидко йшли вперед. Було землі розкидано чимало. Але сказати треба на кінець. Мужчини паралельно прокладали І ще й тунель під винний погрібець. Пили вино й горілку, їли сало, Несли здавати у кіоск пляшки, Ну а жінки тим часом все копали. І йшли вперед. На те вони й жінки. На жаль, не всі історію цю знають. Але вона навіює думки, що в нас жінки, як правило, копають, Ну, а керують лише чоловіки. Та хай це все залишиться між нами, Вже через рік перемінивсь пустир, Поміж дорослими монастирями з'явився ще й дитячий монастир».